От uh, известно време съм и част от екипа за литературно служение към Южната област и днес пред вас съм в качеството на такъв. Част от отдела, който иска, заедно с вас, да направим революция в мисленето на българина. Вместо да си купува само вестници, списания и литература, която да я прочете и постави в библиотеката, да започне да чете. Книги, които дават надежда и се заслужава тяхното препрочитане. Преди обаче да поднеса своята тема, искам да ви покажа още един видеоматериал и след това ще ви дам няколко ценни идеи. Още, че през следващата половин година еврозоната може да спре да съществува. Предупреждение за разпад на еврозоната дойде и от Полша, Облаците на тъдинната европейска валута се сгъстяват въпреки усилията на отделните лидери. По-късно днес предстои поредна среща на финансовите министри, на която ще се обсъди въвеждането на спорните еврооблигации. Полският външен министър Радослав Сикорски направи безпредседентно емоционално обращение към канцлера Ангела Меркел и колегите от германското правителство. First... Сигурно съм първият външен министър в историята на Полша, който ще каже подобно нещо. Но ето казвам го: Страхувам се по-малко от мощта на Германия, отколкото от нейното бездействие. Поводът за думите му са проблемите в еврозоната. It's not the нито тероризмът, нито талибаните със сигурност не са и германските танкове. Дори не са руските ракети, които президентът Медведев заплаши да разположи по границите на Евросъюза. Най-голямата заплаха за сигурността и проспаритета на Польша е сривът на еврозоната. Настоявам Германия в името на своето и нашето благо да помогне на еврозоната да оцелее. С това Сикорски повтори прогнозата на Организацията по економическото сътрудничество и развитие. Според нея, дълговата криза в еврозоната е най-големият риск за световната економика. Единственият вариант за момента е въвеждане на единни еврооблигации, с които да бъдат вземани пари от инвеститорите. Ще се зададете въпроса, какво общо има това с моята проповед? Отговорът само, и, само един... В кое време живеем? Не знам дали сте видяли този репортаж. Той беше в началото на месец декември 2011. След това последваха още няколко, в които даже се говореше, че до края на 2011 еврото е възможно да спре да съществува като валута. И аз бях силно притеснен. И обнадежден. Библията е права отново. Ние живеем в края на времето. За щастие на някой и за нещастие на мен, че не се изпълни това, което казаха, Еврото все още продължава да съществува. Европейската общност все още е такава. Последната новина беше, че дават още 6 месеца време, да съществува, като през това време се каза, че ще бъдат пуснати еврооблигации. Чухте ли внимателно? Аз да ви кажа, се чурих как да обясня какво представлява еврооблигация и за щастие попаднах на архиви от моя дядо. Това са негови такива облигации, които е взимал от, от там, където е работил. И с тях е ходил да се получава нещо си. Храна за животните, храна за семейството си. Та всъщност идеята е да се напечатат подобни хартийки, които ще имат нишки по тях, за да не бъдат фалшифицирани, благодаря. И след това тези облигации, не тези, които ще бъдат напечатани, ще бъдат пуснати на економическия пазар и там ще се появят инвеститори, които ще купят тези еврооблигации, което означава, че ще купят недостатъка на економиката на определена държава. И създавам въпроса, без да съм сигурен дали не съм прав. Ако най-големият играч на този пазар се появи Ватикана, какво следва с държавите от тук нататък, на които ще им бъдат изкупени еврооблигациите? Тогава, къде отиват тези държави? В ломото на големия играч. Какво правим ние през това време? Два варианта. Единият е, идваме си всяка събота на църква, слушаме хубавите песни, хубавите проповеди, понякога спорим в съботното училище и казваме кога ще дойде Господ. а света не правим нищо за него. Това е единният вариант. И мисля, че това е най-приятният за нас. Вторият вариант обаче е по-интересен. Там нещата са по там нещата са интересни от гледна точка на това, че когато попитаме ние колегите или мисионският ръководител, кой ще вземе 15 мисионски минути, тогава ще има гора от ръце. И аз бих ви препоръчал втория вариант. Това е нашата мисия. Това, за което съм дошъл днес тук. Мисията на адвентистите има още едно име. Нарича се евангелизъм. И тук много от нас могат да кажат, да, ама ние не сме евангелизатори. И са съвършенно прави. И аз не съм евангелизатор. Но съм част от евангелизма на църквата на адвентисти от седмия ден, защото евангелизирането не е събитие, а това е начин на живот. И всеки, който го е приел, има какво да разказва след това. Един ден, преди много години, Бог дава видение на пророк Авако. След като излиза от това видение, Ава Компита, Господи, какво да направя, това е според първия стих на втората глава. Господ каза, имам вест към тебе. Вестта е, напиши видението и го изложи ясно на дъщица, за да може да се чете бързо. И другата по-важна вест, която ще носи, тази, която той ще напише, Праведния, чрез вяра ще живее. Тук въпросът ми към всички нас е носим ли веста на правдата и живота чрез вяра? Естествено, ако питам всеки един от вас, всеки ще има отговор, но ние можем да ги сведем до две. Единият казва да, имам, но не мога да я разнеса, а Другият, другата група от хора ще каже да, имаме и мога да я разнеса. И тук трябва да изберем всички ние към коя група сме. Инструкцията, която Господ дава на Авакуме, напиши видението, изложи го и ясно на дъщица. За да може да се чете. Какво значи това на съвременен български язик? Публикувай. Всичко, което смяташ, че може да спаси твоя ближен, твоя съсед, твоя колега, публикувай. Не само това обаче. Ако спрем до публикуването, ще останем в недоумение какво от е това, като съм го публикувал. Сеща ли се вече коя е следващата стъпка? Разпространявай. Ако попитам колко души от вас могат да напишат статия, с която да насърчат и да спасят някого, предполагам, че малцина ще вдигнат ръка. Аз също няма да вдигна, защото може да мисля, че мога да проповядам добре, но не съм толкова добър в писането. Но мога обаче да разпространявам. Мога да взема написаното от моя брат или сестра и да отида и да го занеса където трябва. Преди много години, може би вече да има около 40 години, една жена от България прегръща адвентната вест, но тъй като живее сама в район, където по-голямото присъствие е от турския етност, тя решава, че има вест към тях. Започва да пише писма до свои приятели, в които описва какъв е произхода на всички хора, включително и откъде идват турците. И отдолу казва, ние имаме един Бог. Този Бог обича и теб. Сгъва това писмо, слага го в плик, дава го на шофьора на автобуса и каза искам това да го дадеш на Еди сите там в селата се познават. И така тази жена всяка седмица праща по едно писмо. Публикувай и разпространявай. Представям си какво ли ще и е било отчудването, ако шофьора знае какво носи. Не знае, това е огнено писмо. Преди 40 години да носиш такава вест е било страшно. И все пак, намерила е начин как да сподели веста. Каква е нашата вест? Авакум много правилно е пресъздал видението. Спасени сме чрез вяра в Исус Христос. Няма друго име под небето, чрез което можем да се спасим. И веста, която има и за евреи, и за нас, Христос. Потомъкът на Давид но Христос е и нашият спасител. Тези, които си носите библиите, моля следете с мен текста записан в Римляни 1 глава 3 и 4 стих. А за Неговият син, нашият Господ Исус Христос, който по плът се роди от Давидовото потомство, а по дух на святост беше обявен с сила като Божий син чрез възкресението, възкресението от мъртвите. Чрез когато получихме и благодата и апостолството и в Негово име да прииждаме в послушност към вярата човеци, извинявам се, да привеждаме в послушност към вярата човеци от всички народи. Това е праведността чрез вяра в Христос. Това все още е и нашата вест днес. Тя е била вчера и ако Христос не дойде утре, ще бъде и утре. Никога не се е променяла. Няма и да се промени. Винаги ще бъде така. Нашият Спасител е Исус. Исус е нашата правда, нашето спасение, а в повечето случаи да ни каже винаги, без Исус нямаме нищо стойностно, заради което си заслужава да живееш до дълбоки старини. Исус е нашата вест. Която ние трябва да споделим днес с хората. Като казвам, днес имам в предвид времето, в което живеем. Въпросът е, как да го направим? Технически, как да стане това? Ако това не беше риторичен въпрос, предполагам, че щеше да има гора от ръце и всеки да сподели как е стигнал до свои ближен или някой щеше да сподели как е стигнала веста до него. на първо място ще поставим ролята на местната църква. Тоест на нас, тези, които сме тук днес, слушаме и много често се молим, Господи, довери, доведи и други, за да може едно голямо множество да те следва, когато дойдеш и не вземеш. Какво може да направи моята църква? Ето какво казва сестра Вайт. Елан Вайт казва, че Господ иска цялата църква да се включи в съставянето на планове за достигане на всички класи от хора с веста на Евангелието. Тоест нямаме ограничение само в това, за което аз съм тук, литературният евангелизъм. Но църквата, цялата, без значение кой съм, Откъде съм и какво мога, съм длъжен да се включа, ако се чувствам част от тази църква. Втори цитат. Нека всеки вярващ разпространява навсякъде брошури, листовки и книги, съдържащи веста за това време. По време на съобщенията се дадаха няколко идеи. Какво може да се направи? Преди около две седмици говорих с мой приятел, който споделя, че според него духовното му състояние не е от най-завидното. И казва, веднъж, докато се приготвях за работа, е, там мисъл ми дойде в ума. И без това не си четеш Библията, и без това не ходиш на съботно училище, защо докато пътуваш с метрото, не оставиш там на седалките, където чакат хора това, което имаш и то не ти трябва. И аз кала събрах в къщи каквото имах. Вестници, стари броеве, разни брошури и диплянки, които съдържат някаква важна вест. Отидах и ги оставих. И ми казва, знаеш ли как се почувствах? Невероятно щастлив. Такова преживяване на вярата отдавна не бях имал. И това оказва един човек, който е забързан в своето ежедневие, който отговаря за работа, която може да ви заболи главата от мислене. Колко много неща трябва да извърши за един ден. Но той беше щастлив. Това ми господили и беше толкова ентусиазиран имах чувството, ако му бях казал хайде сега да отидем, а беше вече два часа през нощта когато си говорихме, хайде сега да отидем да направим същото, би тръгнал. Каква е идеята? Имаме мисионска книга на годината. Видяхте клипа. Видяхте, че има хора, които се нуждаят от нашата вест. Тази книга в ръцете на нас църковните членове на нашата църква. Можем да създадем малки групи. Следователно тук имаме нужда от два ресора. От две групи, желаящи да завършат мисията на земята. Първо, хора, които могат да поднесат книги, а това можем да го направим всички. И второ, помощници на служителя на пастора или на проповедника. Нали разберете, че ако книгите, които раздаваме, предизвикат интерес и се появят хора, които имат желание да изучат повече и по-задълбочено истините на Библията, ще трябва някой да ги посети. Съмнявам се, че вашия пастор може да, да огрее навсякъде но съм сигурен, че има поне трима от вас, не казвам повече, поне трима от вас, които могат да помогнат в това отношение. Казвам поне трима, защото аз съм служител в църква, която има 25 члена. От тези 25 души аз имам трима, между които и една жена, които могат да споделят благата вез в домашна група. И всеки един от тях, всяка седмица, посещава тези хора. Божият съвет. Атистични публикации се разпространяват надлъж и шир по земята, защо всеки църковен член да не бъде дълбоко заинтересован да раздава литература, която ще възвиси духовно умовете на хората. До преди една година лично аз бях много отчаян, защото статистиката казва, че в България никой не чете. След като медиите подеха голяма кампания да разпространят книгата, в библиотеките казват, че нещата са тръгнали малко по-добре. Ако светът усеща, че човечеството в отношение на четенето деградира, то ние, предполагам, най-добре го усещаме. Но мисля, че ако всички ние, адвентистите от седмия ден в България и в света, подарим и помолим Бог за съдействие, желанието на хората ще се върне. Имам такова убеждение. Не мога да кажа, че това е моята най-голяма вяра. Но имам такова убеждение, че може да стане. Защо го мисля това ли? Защото кръга от хора, с които контактувам и на които съм подарявал книги, задават своите въпроси от книгите, които аз съм подарил. Следователно има хора, които искат да четат. И съм сигурен, че ние можем да стигнем до тях. Божият призив. Всеки адвенти се призован да разпространява навсякъде брошури, диплянки и книги, съдържащи веста на това време. Църковните съвети на, на всякъде, църквите, изнявам се, навсякъде трябва да чувстват дълбоко желание да участват в литературното и мисионското служене. В, в обобщение на това, което прочетох от сестра Вайт. Всеки вярващ, включно и адвентистите, да, да не кажа най-вече ние, във всяка църква, без изключение, на всяко място, трябва да поднесат тази вест. Поканени сме за това. А ако ме поканят, логично е да се отзова на поканата. Каква цел преследваме ние, които отговаряме в България за литературното служение? Една книга от всеки вярващ всеки месец. С разлика на това, че май между 20 и 27 е времето, в което ние сме си поставили още една цел. А за тия 7 дни да дадем всеки ден по една книга на 7 различни души. Приблизително това прави около 19 книги. По 90 стотинки Оставам финалната сметка за вас. Мисля, че около 20 лева не съм много на човек. Не всеки може да си го позволи. Но знам, че това, ако го раздробим, би се получило на месец по три вафли, по един хляб. Смешни са нещата, нали? Един вестник, който няма да си купя, но ще взема книга и ще подаря. Това е целта, която преследваме ние. Една книга от всеки един от нас. Един път в месеца. Ако стане два, радостта ще бъде голяма. Но ако мога да си позволя, по три книги на ден, четири или пет, изнял се, на месец, Разберете ли колко радост ще има като моя приятел, за който ви споделих? Решението обаче зависи от нас. Мотото мисля, че много добре е отразено. Всеки един, навсякъде. Това е нашето мисионско поле. Да погледнем какво става в света, за да свирим нашия часовник. През 1844 година се е появила нашата църква. Мормоните ги има малко по-рано от нас, свидетелите на Ехова малко по-късно от нас. Годините, 1970 ние сме били 700 хиляди в целия свят. Мормоните са 2 милиона, а еховистите... Само един милион. 25 години по-късно, ние сме едва 880 хиляди в световен мащаб. Мормоните са вече два пъти повече от нас. Еховистите по същия начин. А сега да видим какво става в конкуренцията. Между книгите. Това, което издават свидетелите на Ехова, тяхното най-голямо издание е Стържева кула. Предполагам, че всеки един от вас е виждал това списание. Даже понякога ги получава много често. В световен мащаб на всеки две седмици те разпространяват 23 милиона хилядите ги пропускам. Само в държавата Англия са 606 хиляди. Второто ми списание излиза в тераж 20 милиона. 682 хиляди. Само в Англия са 556 хиляди. Представях се това да бъде нашата статистика, но при нас е по-зле. Още нещо неприятно, което може да се промени следващите една година. Виждате членската маса в САЩ, в Англия, адвентисти, мормони, свидетели на Ехова. Но погледнете червените числа. Бразилия. Ние сме много повече от всички останали. Филипините. Много повече от тях. Защото там има тези две държави, Бразилия и Филипините. Има много силна издателска програма. Когато брат Фейгао беше в България ни показва снимки, в които аз лично съм запометил в своето съзнание една няколко автобуса от брати и сестри пътуват към голям град, за да могат за един ден да го обходят с книгата на годината която е била в тяхната държава. Автобуси. Всичко е планирано. Разчетено. Плана е готов. Мисията приключена. Резултатите са факт. 2011-та. Вижте сега трагичната статистика. Напечатали сме книгата «Десете заповеди». Молихме се много във всички големи църкви, включително и тук, 42 000 книги, а само около 40 000 са раздадени. Тоест, 2000 от тях стоят някъде и чакат някой да ги вземе, за да ги разнесе. Целта ни за 2012 е ето тази знаци на надеждата. Цената е малко по-висока. Не е 70 стотинки. 20. Със е, 20 повече. Но тези 20 стотинки от всяка книга ще се отделят за издателското служение. Включително и за това да се отдели фонд, в който литературни евангелизатори да бъдат обучени и те да свършат онова, което ние не можем да свършим в райони, където нямаме хора. И знаете ли, кое ме обнадеждава? Обнадеждаваме следното, че аз съм служител в една ромска църква, в която 90% от членовете са от турско-говоримия етнос. И ако тези хора бъдат въоръжени с литература, с знания, а те имат потенциал, биха свършили онова, което ние не можем да свършим в районите, където имат турско-говорящи. Там ние няма как да отидем. Друг етност, друга религия. Ние ще бъдем по-скоро добре дошли като гости, но не и като носители на благата вест. Но такива хора могат. Като моите брати и сестри от църква Черпан. И не само тях. Има и на други места такива, които биха стигнали до такива райони. Ето за това се отделят тези 20 стотинки за такъв фонд, в който да се подмогнат хора, които могат да отидат там, където ние не можем да достигнем. Да направим едно обобщение, в края. Целта на проекта да даде възможност на всеки член на църквата да се включи в споделяне на Евангелието. Всеки член подарява по една книга месечно. Искам да ви споделя нещо от личен опит. Според мен една книга е крайно недостатъчно. С моето семейство бих казал повече нашите деца, отколкото аз и съпругата ми, само за нова година, т.е. разстоянието между рождествените празници и нова година, ние раздадахме около 20 книги. Десетте заповеди. И знаете ли какво направихме? Понеже аз и моята съпруга бяхме мотивирани да го направим, закупихме съответното количество и казахме на блока, в който живеем, на всеки един ще подарим като новогодишен подарък по една книга. Каза ми, че това трябва да стане в среда, след 6 часа, когато хората си у дома, нашите деца прибрали се в 4 часа, вземали книгите и тръгнали да търсят съседите. Не успели да намерят нито един. Привърли се вкъщи, умарлушени, не могли да подарят нито една книга и аз си казвам, хайде сега да го направим само, че след 6 часа. Трябва да ви кажа, че на следващия ден всеки съсед, който видях, ми благодари, че съм му подарили книга. Има едно явление в нашия свят и то по-специално се наблюдава в България, казва се алиянация. Това казвам на обикновен български язик, означава отчуждаване хората се затварят в къщи. Но една книга, един подарък, може коренно да промени отношението на тези хора към алиянацията или към отчуждението. Знаци на надеждата. Моят подарък може да бъде такъв знак. Второ, да достигнем всеки дом, или, ако е възможно, всяка личност. Трето, да създадем контакти за библейско изучаване. Мисля, че това не е нещо ново, но сега, на мен, на вас, не се оказва честа да направим това. Поделяй книги като начин на живот. Започнах, че евангелизирането е начин на живот. Допълвам коментара. Тази година, нека това да стане като начин на живот и споделянето на книги. Но то зависи единствено и само от мен. Ако аз се поддам, на този апел, който ви предлагам днес. Една книга. Всеки месец. Ако са две, аз лично ще благодаря на Бога за тези, които се усмиляват да го направят. За да завърша, искам да ви споделя историята на брат Фейгао, този, който отговаря за литературното служение в Генералната конференция. Някои от вас, вероятно, го познават. Малкото му име е Хауърд. Когато е бил малък, на около 10 години, в неговото село, в Филипините, са дошли две жени, които продават книги. Почукали на тяхната врата, а те били в стайчка която, в къщичка, която днес ги има в нашите махали, ромските махали. Къща с две стаи. Едната за децата, едната за възрастните, за майката и бащата. Попитали дали могат да продадат книги. Обяснила майката, че са много бедни и не могат да си закупят нито една. Жените благодарили, обиколили селото и вечерта, понеже трябвало да се приютят, някъде се върнали отново в тях и попитали, може ли да останем във вас? Майката творила широко вратите, поканяла ги. Тя казали, да, ама ние ще останем цяла седмица. Веднага разчистили стаята на децата, поканяли там двете купортьорки. Както ние ги наричаме. Литературните служители вече трябва да ги наричам. На следващия ден, освен че се молили, чели от книгите, които продавали, пели много интересна песен. нейното заглавие е «Насочи очите си към Исус», малкият Хауард изявил невероятно желание да бъде с тях, за да види какво правят те. И те го поканили. Той взимали го няма какво да го кане. Той бил достатъчно поканен от само себе си. Минават години. Той се моли всяка вечер. И накрая взима решение да се кръсти. Като всяко дете с родители, които не разбират неговата гледна точка, си има проблеми с своят баща, но по-късно той и майка му се кръщават, по-късно времето се кръщава баща му и сестрите му. 19 години по-късно, вече като служител, той вижда в църквата, в края, две жени и веднага ги познава. Това са тези, които са му занесли благата вест. Разберете ли каква е радостта? виждам вашите усмихнати лица си представям как вие преживявате подобно нещо. Да виж човека, на който си споделил веста след 19 години, там при тебе и вече служител, радостта е невероятна. Може ли ние да бъдем със същата радост? Разбира се, че може. Но то зависи изцяло от мен. Ако аз взема, подаря и продължава да се моля, резултатите ще дойдат. Пожелавам на всеки един от нас да се нагърби с тази лека задача. Да се вземем по една книга за всеки месец и да зарадва поне 12 души. През тази година. Амин.